«Думають, піду один раз, спробую, а потім...» Валентина була однією із постійних замовниць Зіни. Шила багато, платила добре і вчасно. Зінуля натішитись не могла. Завжди брала замовлення без черги і намагалась допасувати кожну річ до фігури, чесно кажучи, складної. Валентині подобалось. Інколи вона запрошувала Зіну до кав'ярні, як щоріч вдавалась особливо добре. А потім запропонувала спільну працю. Нічого складного. Приїхати до Криму, дещо привезти, заплатила, знову попросила. Потім вони чекали цих прохань як божого змилування. Шитвом заробиш хіба на хліб, а хочеться чогось і до хліба. Потім з'явилась справа і для нього, Романа, ганяти бусик. Справа достойна чоловіка і добре оплачувана. Зіна зайнялася чимось на зразок роботи в турагентстві. Шукала клієнтів, а він возив. Ну, клієнти – це для стороннього ока. Бусик-буцім для пасажирських перевезень. А насправді найцінніший вантаж у середині. Спершу Роман хвилювався. Маркіян Антонович чесно йому розповів, що він возить, кому і куди. Розповів як своєму, довірив. У першому рисі Роман добряче потрусився. Не жарти, спирт, штука, легкозаймиста. Як би там чого не трапилось. Та згодом перестав. Скільки їздив і нічого. Все зроблено на совість, герметично. Головне, щоб люди в салоні поводились по-людськи, не курили. Отоюся безпека. А взагалі, пощастило їм із Зіною, що вони потрапили в цю компанію людей, які вміють заробити гроші, та й іншим біля себе дають заробити. Не дуже легкі ці заробітки, та й не зовсім безпечні. От Зінулі натерпілись трохи страху під час однієї з поїздок. Але де гроші, там і ризик. Хочеш спокою, сиди вдома. Зате живуть вони тепер як люди – не відмовляють собі у необхідному. Можуть відкласти трохи, навіть на нову машину. Словом, нормально живуть. З отакими думками Роман дістався до прохідної заводу. Заспаний сторож відчинив браму, протер лобове склобусика, яке замило снігом. «Щасливої дороги, Романе Петровичу!» Романові Лестело, що його поважають. Називають Романом Петровичем, як рівного Маркіянові Антоновичу, як одного із вищих у цьому світі, причетного до продукування грошей, яких дещиця перепадає тут кожному і навіть цьому сторожеві, мабуть, також. Бусик не голка, не сховаєш? Мабуть, здогадується старий, чим на заводі заправляють цю пасажирську на вигляд машину. Бусик легко біг дорогою. Та що сьогодні було не так? У салоні ледь чутно пахло спиртом. Не могло такого бути. Все ж герметично, зроблено на заводі. За весь час ніякому й на думку не спадало, що водій перевозить не тільки людей. Ні, не може бути. Здалося. Роман іще раз принюхався. Ні, таки є. Відчинив вікно, провітрив салон. Гострі колючі сніжинки увірвали, вкрили розкішний темно-сірий матеріал обивки крісел. Та запах, легкий і ледлять відчутний, все ж залишався. Треба зупинитись, оглянути. Може, заливаючи спирт, хлопці нещільно закрутили кришку. Але це потім, зараз немає часу. Зараз пасажири, погода не приведи Боже. Кожна хвилина на ранковому морозі для пасажира неприємні емоції а у них сервіс – обслуговування європейського рівня. Роман зазирнув у список. Пощастило. Першими треба забрати двох жінок просто отут, у селі. Он і вони крокують до автозупинки, щоб заховатись від снігу. Зупинився, запросив у салон. Жінки влаштувались, обтрушували сніг, дякували, що приїхав без запізнення. Нормальні дітки, це добре, бо пасажир теж буває всякий, не з кожним легко а дорога не близька. Легка хурделиця мела без зупину, але асфальт залишався майже чистим. Поки що. Побачимо, як на трасі. Другу пару жінок Роман побачив здалеку.